Pista 20. Istoria culturii și civilizației, cinci roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 212. În unele cazuri însăși politica anumitor state se orienta în funcție de genul și de cantitatea mărfurilor pe care erau interesate să le exporte. Sicilia, grâu, Veneția, sare, Anglia, lână, etc. Principalele articole care făceau obiectul traficului la distanțe mari erau grâul, sarea și vinul, lână, bumbacul, lemnul și alaunul, în fine o ghilimele marfă închid ghilimele umană, sclavii. Producția mai mare de grâu în secolele 13 și 14 o înregistrau unele regiuni din apropierea Mării Negre, Dalmația și în special sudul Italiei, în paranteză la un loc cu Sicilia, închid paranteza. În 1329, compania florentină Acia Ioli, se scrie A-C-C-I-A-I-O-L-I, -A, -I a importat din Puclia într-un singur an, 136.000 de tone de grâu. Veneția și Florența aveau repetate conflicte între ele pentru importul de grâu din sudul Italiei. Sarea, articol indispensabil pentru bucătărie și pentru conservarea cărnii sau a peștelui, constituia și o foarte importantă sursă de venit pentru fisc. Veneția, de pildă care atrăgea din lagună o cantitate considerabilă de sare, monopolizase totuși și sarea din Cipru. În același timp a avut diferende serioase cu Genova și Pisa pentru a-și asigura și producția de sare din Sicilia și din Sardinia, din insulele Baleare și din Africa de Nord. Vinul era adus din Grecia, Cipru și Rodos, dar cantitățile cele mai mari de vin le producea Franța. Un istoric, în paranteză Ives Renoard, închid paranteza, a putut dovedi că într-un singur an, în paranteză 1308-1309, închid paranteza, Burgundia singură, a exportat numai puțin de 850.000 de hectolitri de vin, în paranteză, în timp ce în 1950 exportul de vin al întregii Franței a atins cifra de 900.000 hectolitri, închid paranteza. Începând din secolul XIII, cantitatea cea mai mare de lână era adusă din Anglia, pentru a fi lucrată de marile manufacturi de textile din Flandra și Italia. În primii ani ai secolului XIV, cele 300 de manufacturi de textile din Florența lucrau produsele lor de prima calitate, numai cu lână adusă din Anglia. Cum bumbacul din sudul Italiei, din Spania, Malta, Cipru și Grecia nu era de calitate superioară, negustorii venețieni și genovezi aduceau bumbacul cel mai fin din Siria, mai ales din Damasc. Țesăturile de bumbac, la început fabricate aproape în întregime în Italia, în secolul XII, au invadat piețele țărilor din bazinul mediteranean, din Bizanț și Egipt până în Spania și Franța Meridională, pentru ca în secolul XIV să fie mult cerute din țările Europei Centrale până în Flandra și Anglia. Lemnul, pentru construcția navelor, era furnizat în cantități uriașe regatului musulman din Egipt, de către negustorii italieni care și-l procurau din zonele alpine ale Dalmației. A la unul era indispensabil manufacturilor de textile pentru degresarea fibrelor și fixarea culorii, țesăturilor de asemenea la tăbăcit și în anumite alte operațiuni de prelucrare a pieilor. Timp de mai bine de două secole, în paranteză 13 și 14, închid paranteza, acest prețios mineral era procurat numai din Orientul apropiat, în paranteză în primul rând din Siria, închid paranteza. Figură pagina 213 Reprezintă o poză Prăvălii, în paranteză croitori, bărbieri, apoticar, închid paranteza într-o stradă medievală. Miniatură din secolul 15. Biblioteca Arsenalului Paris. Încheiat figură. Figură, pagina 214. Reprezintă negustori de postavuri, după vitralii ale catedralelor din Burgs și Chartres. Se scrie căhă arătă râiesă. Încheiat figură. Comerțul maritim mediteranean al italienilor Comerțul maritim era într-o bună măsură avantajat față de cel pe uscat, întrucât în cazul celui din tâi, biserica tolera împrumutul cu dobândă, justificat de faptul că pe mare riscurile negustorului erau mult mai mari. Cel mai mare risc în afara naufragiului era obiceiul consacrat al negustorilor de a arunca în mare parte din încărcătura când nava se afla în pericol din cauza unei avarii sau când era urmărită de pirați. Un alt risc îl prezenta dreptul de represalii care putea fi acordată de un oraș maritim contra negustorilor rivali dintr-un alt oraș cu care primul se afla în stare de război. Pentru a se apăra contra unor asemenea pericole, negustorii obișnuiau să se asocieze între ei, două sau mai multe corăbii navigând în convoi. Această hotărâre pe care o luau negustorii asociați făcea obiectul unui contract. Pe de altă parte, marii negustori dintr-un oraș formau o asociație și alegeau din sânul lor un administrator care își asuma responsabilitatea pentru a apăra interesele celor asociați. Aceasta rezida temporar în portul străin, unde negustorii asociați își aveau marele lor depozite de mărfuri. În paranteză, în italiană, fondaco, închid paranteza, pe care administratorul ales îl conducea. Comptoarele mai importante își aveau în locul acestui administrator un ghilimele consul, închid ghilimele, permanent cu rezidența în portul străin. H. Pirene susținea că blocarea mării mediterane în urma expansiunii islamice din secolul 7, ar fi provocat decăderea totală a comerțului în bazinul mediteranean, dispariția negustorilor de profesie și cu aceasta sfârșitul orașelor, o teză neacceptată azi de istorici. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Arabii n-au închis Mediterana și nici n-ar fi avut niciun interes să o facă. Fumare.glumare.ganshop, se scrie G -A -N -S -H -O -F, constata că în secolul 8 în Galia nu s-a verificat, niciun declin al comerțului nord-sud spre Mediterană și țările la care Mediterana permitea să se ajungă. Închid ghilimele. Începând din secolul VII, chiar a avut loc un regres, dar nu o dispariție totală, în relațiile dintre Orient și Occident, un regres a cărui cauză principală n-a fost invazia arabă. Încheiat notă 1 În realitate n-a existat aici nicio fractură de natură economică, nici în timpul invaziilor popoarelor germanice, nici ca urmare a cuceririlor musulmane. Însuși, ilustrul istoric belgian recunoștea că, cel puțin prin Marea Adriatică și Marea Egei, gilimele, comerțul Italiei bizantine în marea mediterană n-a cunoscut nicio întrerupere. Închid gilimele. Într-adevăr, orașele din Italia meridională, care depindeau de Bizant, Napoli, Geta, să Scrie, Aeta, a Amalfi, Salerno, Bari și în fruntea celor din nord, Veneția, au prosperat considerabil datorită activităților comerciale. Când în urma stabilirii normanzilor în Sicilia, în paranteza 1029-1091, legăturile politice ale Italiei cu lumea bizantină au slăbit, urmările s-au resimțit și asupra situației economice a acestor orașe. Singurul oraș cu totul în afara sferei de influență normande, pe care nici regii carolingieni n-au reușit să și-l aservească și care continua se depindă din punct de vedere economic de Imperiul Bizantin, a fost Veneția, orașul care considera Marea Adriatică în tocmai ca, ghilimele, proprietatea sa privată, închid ghilimele, după formula istoricului citat mai sus. Alte două orașe maritime, Pisa și Genova, și-au impus supremația politică și comercială de-a lungul coastei occidentale a peninsulei, în Marea Tireniană, pe care au reușit să o scoată de sub stăpânirea musulmanilor. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Aceștia, în intenția evidentă de a opri expansiunea maritimă pisană, au jefuit orașul în 935 și 1004, dar în 1005 pisanii au învins flota sarazinilor, iar în 1087 au ocupat și orașul Palermo. Încheiat nota 2. Alindu-se cu genovezii, pisanii au atacat Sardinia, în paranteza unde s-au și instalat, închid paranteza, și Sicilia, de unde s-au retras numai după ce au impus musulmanilor un tratat comercial foarte avantajos. Astfel, supremația celor trei orașe italiene, în paranteză Veneția, Genova, Pisa, închid paranteza, în Mediterana, n-a putut fi contestată. Începând din secolul XI, ele și-au extins activitatea comercială și în Provence și Catalonia, iar la nord de Alpi, în Franța și Germania, în paranteză unde operau în special negustori venețieni. Veneția s-a dezvoltat și a prosperat numai datorită navigației și comerțului. Gilimele, nu se poate imagina un contrast mai strident decât acela dintre Europa occidentală, unde pământul era totul, iar comerțul nimic și Veneția un oraș fără proprietăți funciare, care trăia în întregime din propriile traficuri. Închid gilimele, în paranteză H, mare punct pirene, închid paranteza. De la sfârșitul secolului al IX-lea, fără a ține seama de considerente de religie și gândindu-se exclusiv la profit, venețienii au întreținut relații comerciale foarte active cu lumea islamică, furnizându-i mărfurile cele mai solicitate, lemn de construcție a navelor, fier pentru fabricarea armelor și sclavi procurați din apropiatele regiuni slave. Mai intense erau firește relațiile cu Bizanțul. Ajutată de flota bizantină, Veneția a reușit, în paranteză, în 1002, închid paranteza, să elibereze orașul Barii, ocupat de Sarazin. Iar după ce orașele maritime meridionale, rivalele sale aflate sub dominație normandă, împotriva căreia s-a aliat din nou cu Bizanțul, au decăzut economic, deci concurența a fost înlăturată. Veneția a rămas stăpână în întregul bazin răsăritan al Mediteranei. În 992, dogele Pietro al II Orseolo obținuse de la împărații bizantini scutire de orice taxe pentru navele venețiene. Colonia venețiană stabilită pe malurile Bosforului se bucura de substanțiale privilegii. În 1082 venețienii obțin scutire de orice taxă comercială pe întreg teritoriul Imperiului Bizantin, ceea ce implica beneficii enorme, mai ales că la această dată venețienii își creaseră mai bine de 20 de foarte prospere baze comerciale în insulele și porturile Mării Egee. Prin poziția sa geografică Veneția avea cele mai propice condiții pentru comerț. Nu depindea ca celelalte orașe de pe continent de vaste proprietăți funciare. Barca Giicii mai modești din lagună, exportau pe arterele fluviale un produs local foarte căutat, sarea marină. Cum terenurile agricole lipseau, nici obăgia în vigoare în tot restul continentului aici nu era cunoscută. Veneția va rămâne și, pe mai departe, un oraș de marinari, de negustori și de meșteșugari. Dar pe lângă condițiile favorabile, Veneția avea și o adevărată vocație pentru comerț. De pildă, pentru a ține o evidență contabilă a transporturilor și pentru atât de necesara corespondență comercială, fiecare corabie care pornea în cursă lungă avea la bord și o persoană calificată pentru a efectua aceste operații. Și un alt fapt esențial, într-o Europa feudală în care biserica era o stilă principalei surse de îmbogățire, comerțul, ca generând păcatul cupidității și egoismului, într-o Europa în care nobilii și chiar seniorii mijlocii disprețuiau comerțul ca o profesiune în care era de neconceput ca ei să se fi angajat. Veneția era complet lipsită de asemenea prejudecăți. Familiile cele mai ilustre în frunte cu înșiși dogii participau în modul cel mai activ la diferite inițiative și operații comerciale astfel încât încă din secolul al X-lea, în Veneția s-a constituit o puternică și numeroasă categorie oligarhică, incluzând membrii ai familiilor celor mai nobile îmbogățite prin practica comerțului. Figură, pagina 215. Reprezintă o poză. Ponte Scaligero, din Verona, celebru și pitoresc exemplu de pod fortificat, secolul 13. În paranteză, reconstrucție fidelă. Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 217. Reprezintă o poză. O navă comercială venețiană din secolul 15. Gravură. Muzeul Louvre. Încheiat figură. Comerțul flamand și scandinav. În nordul continentului, o regiune deosebit de activă în domeniul schimburilor comerciale era Flandra. Deja în secolul X, Flandra stabilise schimburi regulate cu Anglia și întreținea legături comerciale strânse cu zonele din jurul Mării Nordice și ale Balticei. Până la sfârșitul Evului Mediu, Flandra, un ținut care încă din epoca celtică creștea pe pășunile sale bogate, mari turme de oi, a excelat prin industria sa manufacturieră textilă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Progresele pe care le-a făcut Flandra în acest domeniu, gilimele au fost atât de rapide, încât în, încă din secolul al doilea se exportau țesături până și în Italia. Francii care au invadat regiunea în secolul al cincelea au menținut via această tradiție. Închid gilimele menționează hâmare punct Ghilimele, stofele în culori vii făcute în Flandra, erau atât de la modă încât Carol cel Mare n-a găsit altceva mai bun să trimită cadar califului Harun al Rașid. În secolul al XII-lea, întreaga Flandra devenise o țară de piuari, torcători, țesători care de mult se situase în această privință pe primul loc din Europa. Încheiat notă 1. La sfârșitul secolului al X-lea, această industrie era atât de activă, stofele flamande erau atât de cerute pe piețele septentrionale, încât flamanzii au trebuit să importe de altminteri în condiții foarte avantajoase cantități mari de lână din Anglia, o lână excelentă care a făcut să sporească considerabil calitatea și renumele produselor Flandrei, până în țările cele mai îndepărtate. Le solicita continuu piața Novgorodului. Negustorii italieni veneau aici să le cumpere, oferind în schimb mătase, Rodenii, argintărie de artă, navele genoveze le exportau în cantități masive în Orient. Corobiilor genoveze le-au urmat imediat navele negustorilor scandinavi și ale Hansei Teutonice. Veți notă 2. Citesc notă 2, căci deși într-o poziție geografică ce ar fi avantajat-o, Flandra n-a fost tentată spre deosebire de orașele italiene de comerțul maritim, n-a ținut să-și aibă flota sa comercială. Încheiat notă 2. De-a lungul întregului Ev Mediu, nicio altă regiune din Europa n-avea un caracter atât de net industrial ca bazinul fluviului Schelda. Se scrie s K l d a închid ghilimele, în paranteză h mare închid paranteza. Acest comerț a stat la baza prosperității unor orașe mari ca Brux, Gand, Ipres, Lille, Lyle, Aras, se scrie R-R-A-S și altele. O activitate maritimă comercială, comparabilă, în paranteză, respectând proporțiile, închid paranteza, celei din bazinul mediteranean, s-a desfășurat în Marea Baltică și în Marea Nordului, timp de două secole și jumătate, în paranteză, de la mijlocul secolului nouă până la sfârșitul secolului XI, închid paranteza. O activitate datorată ghilimele oamenilor nordului, închid ghilimele normanților, care n-au fost deloc, în paranteză, cum am văzut, închid paranteza, niște simpli jefuitori. Timp de mai bine de o jumătate de secol au devastat și au jefuit, e adevărat, insulele britanice septentrionale și coastele atlantice pătrunzând prin estuarele fluviilor și în interior. În locurile, în paranteză fortificate de ei, închid paranteza, în care se instalau temporar, Vikingii adunau prada, transportând-o apoi și vânzând-o în Danemarca, în Norvegia, în Suedia. Gilimele, vikingii au fost la urma urmei niște pirați, dar e lucru știut că pirateria este prima etapă a comerțului și aceasta este un fapt atât de adevărat încât la sfârșitul secolului al noulea, când au renunțat la jaf, vikingii s-au transformat în negustori, încât ghilimele, în paranteză, H. Pirene, încât paranteza. Expansiunea comercială a normanților, foarte redusă în zonele europene-occidentale, a fost în schimb foarte intensă în direcția regiunilor răsărite slave și în cele nordice. Pe teritoriul Rusiei, în paranteză unde au venit fie spontan în căutare de pradă, fie probabil și chemați în ajutor de slad, contra invadatorilor pecenegi, închid paranteza, normanzii din Suedia regi. Veringer, se scrie v a e -R -I -N -G -R, se stabiliseră de-a lungul Niprului încă din secolul IX, grupându-se în așezări fortificate în care depozitau provizoriu, după incursiuni pe o rază mai apropiată sau mai îndepărtată, prada, sclavii pe care îi capturaseră, tributul impus populației locale sau articole foarte căutate de negustori, îndeosebi miere și blănuri. Varegii nu băteau monedă. Ca mijloc de schimb, le serveau, după mărturirea unui negustor arab din secolul IX, blănurile de jder, cu valoare stabilită de 2,50 dirhami. În paranteză, dar circulau la ei și dirhami, monedă de argint a musulmanilor cu care făceau comerț, închid paranteza. În fiecare primăvară, după dezghețul apelor, corăbiile varegilor încărcate cu mărfuri coborau pe fluviul Nipru, ajungând în Marea Neagră, navigau de-a lungul coastei până la Constantinopol, unde aveau un cartier propriu și unde efectuau schimburile reglementate prin tratate comerciale, în paranteză pe care le încheiaseră cu bizantinii chiar din secolul IX, închid paranteza. Urmând de drumul Volgăi, ajungeau în porturile Mării Caspice, unde luau legătura cu negustorii evrei și arabi. Mărfurile procurate de la aceștia, precum și din Bizanț, bijuterii de aur, de argint, pietre prețioase, mirodenii, mătăsuri, etc., erau desfăcute de negustorii varegi în porturile Mării Baltice. Punctul comercial cel mai important era insula Gotland, de unde mărfurile erau îndreptate și în bazele lor comerciale din alte regiuni septentrionale. În bazinul Mării Nordului, cel mai mare centru era Haitabu, se scrie h a i -T -H -A -B -U. Pe Elba, portul din Hamburg era un alt important centru de schimburi al lor, iar în Anglia, țara cu care raporturile comerciale erau mai intense, negustorii normanzi beneficiau de anumite drepturi portuare la intrarea prin estuarul Tamisei. O consecință a intensei activități comerciale a varegilor a constituit-o faptul că și ceilalți normanzi, vichingii norvegieni și danezi, după ce și-au încheiat perioada incursiunilor de pradă, le-au urmat exemplul. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Unii istorici, în paranteză ca jumare punct fan claveran, se scrie k -a l a v e r -e n închid paranteza, au emis teza potrivit cărea, ghilimele, scandinavii, însușindu-și în timpul jafurilor metalele care zeceau în tezaurele seniorilor din evul mediu-timpuriu și punându-le în circulație sub formă de monede, au favorizat trecerea de la economia naturală la economia monetară, închid ghilimele, paranteză apud h punct, fan Virfeche se scrie du VIE r -V e capa E închid paranteza încheiat notă 1. Figură pagina 219. Reprezintă o poză. Turnul și halele postăvalilor din Ipres secolul 14. încheiat figură. Figură pagina 221, reprezintă o poză, domul, primăria și fântâna pieței centrale din Braunschweig. Se scrie b r a un s k h -w e g Secolul 14 15. Încheiat figură. Hansa Teutonică. În secolul 12, în nordul Franței, în Anglia și în Germania, s-au constituit asociații de negustori cu scopul de a-și apăra interesele profesionale numite ghilimele, ligi, închid ghilimele, sau Hanse. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Numele de Hansă apare însă abia în 1344. Ghilimele, formarea ei a fost sugerată de o exigență nu numai economică, ci și politică, într-un moment în care, lipsind în Germania, un centru de putere s-au constituit și consolidat forțele locale. Închid ghilimele, în paranteză amare.bositio, închid paranteza încheiat notă 1. În secolul următor, o hansă reunea negustorii dintr-un întreg oraș. Astfel, în 1254, orașele renane Köln, Dortmund și altele s-au constituit în ghilimele Liga Renană, închid ghilimele. În 1241, orașul Liubec, se scrie lui U cu două puncte B E capa s-a asociat cu Hamburg, apoi cu alte orașe. Data fondării acestei ghilimele ligi hanseatice, închid ghilimele sau ghilimele Hanse Teutonice, închid ghilimele, este atestată documentar, vezi notă 2, în 1256. Citesc nota 2. După gai se scrie G Y, forkin se scrie F O cea mai veche Hansă ar fi cea formată la Köln, marele centru comercial german până către 1250, urmată de cele din Hamburg, în paranteză 1266, închid paranteza, și Lübeck, în paranteză 1267, închid paranteza, care în 1281 au fuzionat formând ghilimele Hansa Germaniei, închid ghilimele cu sediul la Londra. În țările de jos, negustorii germani au apărut mai târziu. Încheiat notă 2 în scurt timp, Hansa Teutonică a ajuns să reunească sub conducerea Marii Negustorim din nu numai puțin de 70 de orașe interesate în traficul maritim din Marea Baltică și Marea Nordului, orașe importante ca Hamburg, Rostock, Kiel, Danzig, în paranteză azi Gdansk, închid paranteza, Köln, Frankfurt, Oder, Königsberg, Lüneburg, Bremen. Etc. Astfel, Hansa Teutonică a devenit o mare putere economică și politică, un adevărat stat care declara războaie și încheia tratate de pace, care în secolele 14 și 15 deținea monopolul comerțului maritim al Europei septentrionale și care a durat mai bine de trei secole. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Liga Hanseatică a sucombat în urma loviturilor suferite în timpul războiului de 30 de ani. În ultima sa dietă, în paranteză 1669, închid paranteza, Liga nu mai cuprindea decât trei orașe, Lübeck, Bremen și Hamburg, care vor continua să fie unite, păstrându-și denumirea de ghilimele orașe hanseatice, închid ghilimele încheiat notă 3. Hansa teutonică își avea flota sa, regulamentele ei, legislație proprie și un tezaur comun ținea adunări generale, în paranteză diete, închid paranteza, tot la trei ani cu participarea delegațiilor fiecărui oraș membru, semna tratate cu diferite regi și principi și obținea privilegii în diverse țări. Declinul puterii Hansei a început odată cu formarea și consolidarea statelor naționale, în paranteză Franța, Anglia, Spania, închid paranteza, și în urma noilor mari direcții pe care le-a luat activitatea comercială după descoperirea Americii. Câmpul de acțiune al Hansei Teutonice cuprindea o arie enormă, de la Londra și Brux până la Novgorod. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Bazele sale comerciale cele mai importante erau Whisby, se scrie Y) în paranteză mare centru fondat în 1160 în insula Gotland, închid paranteza, Stockholm, Bergen, Londra, Brux. Agenția cea mai însemnată dintre toate cele pe care Hansa le avea în afara teritoriului Germaniei spre răsărit Riga în Letonia, Reval în Estonia, în paranteză al Stalin, se scrie t (în In, închid paranteza, în Prusia orientală Königsberg. Marienburg, unde Ordinul Cavalerilor Teutoni, până la înfrângerea lor în 1410, furniza negustorilor hanseatici aramă, ceară, ambră și blănuri, și până în departatul Novgorod, unde Hansa a luat locul varegilor și de unde negustorii hanseatici preluau mărfuri aduse de arabi, evrei și bizantini din Orient. Încheiat notă 1 Axa, Brux, Lübeck. Novgorod, din care se ramificau itinerarii secundare, a avut o importanță excepțională pentru activitatea Hansei și, în general, pentru comerțul european medieval. În ce privește caracterul ei și particularitățile activității comerciale hanseatice, în comparație cu activitatea desfășurată de marii negustori italieni în zona mediteraneană, Pirene reținea câteva elemente definitorii esențiale. Astfel, volumul comerțului hanseatic era egal, în paranteză dacă nu chiar superior, închid paranteza, celui mediteranean, dar capitalurile investite erau mult mai reduse. Valoarea mărfurilor exportate de negustorii hanseatici, în paranteză produse naturale, Cereale, miere, pește uscat, catran, lemn de construcție pentru corăbii, închid paranteza, sau acelor pe care le aduceau la întoarcere, în paranteză, lână din Anglia, sare, vinuri franceze, închid paranteza, le permitea să realizeze câștiguri mult mai mici decât cele realizate de negustorii mediteranieni prin traficul de articole de lux din Orient. În fine, nici instrumentele simpliste ale hanseaticilor nu se puteau compara cu tehnicile comerciale perfecționate ale negustorilor italieni. Figură, pagina 223. Reprezintă o poză. Portul unui mic oraș hanseatic din secolul 14. În paranteză după litografie. Închid paranteza, încheiat figură. Activitatea comercială în Franța, Anglia, Spania și Germania centro-meridională Orașele porturi din sudul Franței, în paranteză Marseille, Montpellier, Narbonne și altele închid paranteza, au dezvoltat până în secolul XIII un comerț de genul celui practicat de negustorii italieni, în principal exportând produse orientale pe care le schimbau cu postavuri aduse din Flandra. În curând însă au trebuit să capituleze în fața concurenței negustorilor genovezi. Ca urmare, aceste orașe și-au restrâns raza de acțiune comercială la limite stricte regionale. Piața Franței centrale și septentrionale era începând din secolul XIII în mare măsură dominată de negustorii italieni. În general, importurile și exporturile franceze erau direcționate spre Anglia și Flandra. Avantajele Franței erau asigurate în special de cele două articole foarte cerute la export, sarea și vinul. În paranteză, vinurile italiene nu rezistau la transport, iar cele de pe Valea Rinului erau produse în cantități prea mici, închid paranteza. În schimb, Franța era deficitară în privința mijloacelor de transport. Aproape toate corăbile care îi deserveau traficul maritim erau nave engleze, spaniole sau hanseatice.